Руки до себе єврея, помертвілого джаху, промовив, карбуючи кожне слово таким тоном, від якого той весь сніг до голови вкрився холодним потом. Слухай, ти жиди, заради ось цих людей і святого отця, я поки що дарую тобі життя. Ой, вей, пануню, мій золотий, ясновельможний геть мене, упав єврей, на коліна відчувши, що його відпустила гайдамаки, не розуміючи з переляку, що йому каже залізняк. Змилуйся, пусти тільки живого, пожалій моїх дітей. Ой, що з ними буде? Я все для пана, я золочу пана. Ой, мами не губі, це не я, це мій дурний язик. Годібель котіте, тупнув ногою залізняк і, вхопивши єврея за бороду, підняв його майже до свого обличчя так, що Гешко витягся і перебирав ногами, шукаючи собі на землі опори. Дивись на мене й запам'ятай моє обличчя. «А ще краще запам'ятай, що я скажу?» – карбував кожне слово Залізняк. «Коли через тебе постраждає в цьому селі не те, що дорогий наш панотець, свята наша церква чи хтось із селян, але хоч найменша частка їхнього добра, то я з тебе живого шкуру здеру і живого посолю. Пам'ятай же моє слово!» – трусив Залізняк Гешка за бороду. «Пам'ятай і придивись добре до мого обличчя». Ні, те, ти від мене не сховаєшся, ні в Львові, ні в Кракові, ні в Варшаві. Сотні очей стежитимуть за тобою, сотні вух підслуховуватимуть і на дні моря знайду. І тоді вже ніхто не захистить тебе, ні король, ні вся річ поспалита. Очманілий від страху єврей, не міг промовити й слова. Якісь булькотливі звуки, що нагадували стогін і слипування, виривалися з його горла, а налиті кров'ю очі безпорадно озиралися і благали змилуватись. Залізняк, знявши і гершка свій пояс і зневажливим рухом руки, щовхнув його до тарадайки. «Гляди ж мені, жиди!» – закінчив він свою розмову. «Про те, що сталося тут, ані те лень. Коли ж ти хоч щось насмілишся вовкнути, то краще б тобі й на світ не родитися». Запорожці підхопили кочмаря під руки, кинули на дно брички, потім хльостнули коней, вони рванули й помчали в чвал знайомою дорогою. Якусь хвилину всі мовчали, приголомшені цією сценою. «Що ж, паночі!» – сфильовано промовив Залізняк. Скажете, що й тепер можна терпіти. Жит погрожує і погрожує нас правшки, мало руку не зіймає на священика, а ви й далі мовчатимете? Не мовчатимемо більше, запально крикнув Петро. «Годі! Годі, скажи, пане полковнику, що нам робити? Почулися серед гурту селян глухі голоси. Я сказав, що робити тому, кому жити в ярмі тяжко, а кому солодко, тому нема чого й питатись мене. Та як же, батько, звернувся до Залізняка Дзюба, виступаючи з гурту, як же всім нам разом повстати? Коли ми всі повстанемо, то знайдуться в Польщі добрі сусіди, які допоможуть їй задушити нас? Але й ми знайдемо собі від них захист. Де? Залізняк показав рукою на північ і промовив твердим, упевненим голосом. У Росії! З розмовою і сценою з євреєм, і батюшка, і титар, та й сам Залізняк зовсім забули про прісю, а вона тим часом стояла в дверях бліда, приголомшена, ледве переводячи подих від хвилювання. За ці півгодини вона ніби вся переродилася, з блідого личенька злетіла дитяча усмішка, кологубля гла скорботна риска, Великі, потемнілі від збудження очі її з застиглими слізьми були сповнені невимовного жаху й страждання. Тримаючись за двірок, дівчина вся подалася вперед і завмерла в німому пориві. Вона жадала всіма фібрами свого єства почути те, про що говорив Залізняк, але не всі його слова долітали до неї. Раптом на вулиці почувся якийсь рух, і з-за рогу виступив гурт селян. Босі з непокритими головами, сумні, вони внесли щось на марах, прикрите драною свиткою. За ними йшли тихо плачучі жінки й діти з клунками в руках. І Залізняк, і всі, хто був у батюшкиному дворі, здивовано обернулися до вулиці. Процесія, видно, посувалася саме сюди. Всі мовчки поскидали шапки. «Не тихо запитав Залізняк. «Не розберу». Теж неголосно відповів титар і знизав плечима. Щось дивне, і люди не наші. Тим часом стоїн жінок і плач дітей розбудили мешканців села. З сусідніх хат вибігали молодиці, діди, дівчата, і здивовані несподіваною появою цієї процесії –